Izvoade. Eseuri, conferințe, articole de Lucian Blaga Prefață În afara scrierilor grupate în trilogii și înaintea elaborărilor, Blaga a publicat, se știe, un mare număr de eseuri, articole, cronici, dintre care unele au alcătuit materia primelor lui volume, iar altele au rămas în ziarele și revistele timpului. Asemenea, eseuri, articole sau volume neincluse în sistem au apărut și mai târziu unele postum. Studierea lor se justifica atât prin valoarea în sine, prin ținuta intelectuală superioară a mai tuturor acestor scrieri, cât și prin faptul că fac posibilă formarea unei imagini mai exacte asupra operei, ale cărei dimensiuni sunt cu mult mai largi decât lasă impresia trilogiile. Atragerea în câmpul cercetării a lucrărilor exterioare sistemului este apoi o necesitate de ordin metodologic. O privire analitică aplicată asupra întregii opere de filozof a lui Lucian Blaga poate descoperi cu mai mare probabilitate înțelesul propriu al acestei activități a autorului. Nu e vorba de epuizarea implicațiilor, ci de observarea sensului fundamental. Cred că e o greșeală de metodă izolarea trilogiilor sau, și mai mult, a cărților care le compun și judecarea lor ca opere de sine stătătoare, cu finalitate proprie. Imaginea rezultată astfel a unei personalități filozofice complexe, ilustrativă pentru discipline ca teoria cunoașterii, filozofia culturii, axiologie, filozofia artei, religiei, cosmologie, etc., E impresionantă, dar superficială, și e prilej de confuzii și de judecăți inadecvate. Căci Blaga nu e în ultima analiză nici teoretician al cunoașterii, nici filozof al culturii sau al artei, al istoriei sau științei. El nu e decât în chip secundar derivat toate acestea. Blaga filozoful... Este prin intenție și procedare, prin punctul de plecare și prin țelul urmărit, un apologet al ideii de creație, iar toată opera lui, un discurs despre creație, amplu desfășurat, probabil cel mai susținut și mai complex articulat din câte s-au încercat vreodată. Trilogiile nu reprezintă decât o etapă, e drept cea mai importantă. Momentul organizării sistematice și fundării pe principii, al justificării prin argumente ultime a capacității creatoare a omului ca dat esențial al lui, al asimilării vocației creatoare cu condiția umană. Meditația începuse însă de mult, tema fusese enunțată cu 15 ani înainte. Ea e lait motivul primelor eseuri, ceva despre filozofia lui Bergson. Gazeta Transilvaniei, numărul 10 din 23-a, 6 -a, și numărul 16 din 29-a, 6-a, 1915. Mister, românul, numărul 1 din 14-a, 11-a, 1915. Criticism istoric, românul, numărul 15 din 28-a, 9 -a, 1915. Eroism în gândire, românul din 29-a 11-a și 12-a 12-a 1915. Concepția despre lume și știință, românul numărul 17 din 30-a a 1916. Intelectualismul în filozofie, convorbiri literare numărul 2 1916. Mit și cunoștință, pagini literare din 15-a 3-a 1916. Două tendințe în teoria cunoștinței, pagini literare 1 a 6 a 1916, ipoteze indiferente, pagini literare 15 a 5 a 1916, problemele fantome, pagini literare 15 a 6 a 1916 și al multelor cugetări, gânduri, reflexii, publicate tot atunci în gazeta Transilvaniei și românul. Unele dintre aceste texte de început vor intra în pietre pentru Templul meu. Volumul de debut, în proza filozofică a lui Blaga, este în esență o declarație, o postulare a atitudinii creatoare drept condiția de existență a omului. Ideea nu e rezultatul unui examen al vieții spirituale, și nici al exercițiului speculativ ci e cristalizarea reacției autorului la sentimentul de precaritate a vieții, de fragilitate a ființei, sentiment cu temeiuri în biografia proprie și în contemplarea cu tremurata a lumii angajate într-un război general și întreținut de lecturi filozofice. Că reacția adus dus la ideea amintită și nu la o atitudine în ordinea practică, de pildă, se explică prin puternica vocație creatoarea lui Blaga însuși, datul fundamental al personalității lui. Așadar, ideea nu îi se impune cu adevărat, ci ca necesară. Rațiunea ei este existențială, nu teoretică. Încă din această primă fază a meditației asupra destinului său și asupra condiției omului, blaga începe să adune febril argumente pentru susținerea ideii. Sursele sunt în lecturile filozofice foarte variate ale vârstei de formație. Kant și neocantienii, Jochen în primul rând, Upanishadele prin Deussen, Gheote, Nietzsche, Platon, Riegl, Bergson, etc. Și tot acum începe critica teoriilor, concepțiilor, disciplinelor care rezervă omului o poziție pasivă sau subalternă în raporturile lui cu lumea, ori îi frânează tendința spre creație și, pe de altă parte, reduc infinita bogăția a creației cosmice la abstracții și la scheme. Pozitivismul, știentismul, logica chiar, Facem criticism, scrie Blaga, pentru ca să dăm frâu liber vieții și personalității creatoare. Pietre pentru templul meu este un strigăt al ființei amenințate, dezvoltat într-un început de doctrină și într-o schiță de program. Dincolo de argumentele teoretice sau de ordinul istoriei culturii, mai exact anterior lor, temeiul doctrinei și al programului este un trebuie. Omul trebuie să fie creator, citim în însemnarea care încheie pietre pentru templul meu, introducerea operei filozofice a lui Blaga. Problema lui e fixată pentru totdeauna, creația, nu cunoașterea și nici altceva, ci creația, și aceasta nu ca chestiune de interes teoretic pur și simplu, creația ca afirmarea existenței a creia ca dovadă necesară și suficientă pentru a fi. Ceea ce urmează notațiilor prompte din culegerea de debut e susținerea ideii fundamentale și demonstrația care să transforme pe trebuie în așa este și chiar în nu poate fi altfel. Propoziția despre destinul creator al omului e termenul final al discursului pledoarie și demonstrație totodată, despre creație și despre oma lui Blaga. Împreună cu propoziția mai sus citată, figurează cei doi poli între care se desfășoară toată opera sa de filozof. Etapa imediat următoare ia unei activități publicistice insistente, aparent surprinzătoare pentru cine nu-l cunoaște decât pe teoreticianul speculativ și atemporal din trilogii. Și totuși, Blaga a fost și un publicist în accepția obișnuită a termenului. Susține, alternativ cu Adrian Maniu, poate și cu alții, multe articole sunt fără semnătură, o rubrică la ziarul Patria, apoi alta la cuvântul, e redactor la cultura, colaborează la voința, gândirea, banatul, adevărul literar, universul literar, etc., Scrie aproape exclusiv despre literați, filozofi, artiști, contemporani sau mai vechi, români sau străini. Publicistica lui Blaga este expresia lărgirii orizontului său de cultură și a bucuriei de a contempla creația în manifestările dintre cele mai diverse ale ei. Aici e sensul acestui capitol al operei lui, ale cărui dimensiuni sunt greu de stabilit multe articole nefiind semnate. Problema lui a rămas însă neschimbată și susținerea atitudinii creatoare este tema câtorva studii în care informația e organizată demonstrativ. De la relevarea individualităților creatoare întreprinsă în articole, el trece la circumscrierea epocilor fertile cultural ale ultimului secol, la diferențierea fizionomiei lor și la denunțarea celor sterile, fețele unui veac. Analizează câteva teorii estetice moderne pentru a le opune una proprie, inspirată de morfologia culturii și, încearcă pe urmele lui Rigl să determine factorii care stau la baza culturii și a varietății ei în timp și spațiu. Filozofia stilului urmărește istoria unei metode de cunoaștere creatoare, fenomenul originar. În sfârșit, face sprijinit pe texte de autoritate ca cele ale lui Goethe și în linia lui Platon, un prim pas spre justificarea supremă a tendinței creatoare a omului. Daimonion Când această lungă fază de fixare a postulatelor și de asimilare e consumată, Blaga trece la elaborarea sistemului, de fapt la desfășurarea riguros articulată și completă a demonstrației că omul e structural ființă creatoare. Toate principiile, teoriile, tezele avansate de el sunt menite să verifice postulatul prim. Când nu are idei originale, care sunt mai numeroase decât se recunoaște de obicei, Capacitatea lui de invenție teoretică este excepțională, preia din filozof de cea mai diferită orientare, de la Kant până la Spengler, amendând însă întotdeauna. Influențele sunt numeroase și uneori masive, dar niciuna nu l-anulează. În anume locuri e reductibil la Kant, în altele la Spengler, alteori la Freud, etc., Însă opera nu poate fi asimilată niciuneia dintre aceste filozofii. În esență, blaga nu e nici kantian, nici Spenglerian, ori nici Shean, pentru că problema lui e alta și ea e semnul distinctiv al personalității lui de filozof, căci implică ideea lui generală despre existență, viziunea asupra lumii și consecutiv modul de a privi și de a gândi toate lucrurile. E, într-un cuvânt, pivotul întregii lui vieți intelectuale. Originalitatea filozofiei lui Blaga trebuie căutată dincolo de propoziții. Ideile străine îl rețin în măsura în care sunt sau pot deveni argumente în susținerea tezei lui generale. Și corectările la care le supune sunt, cu toată marca de orgoliu, uneori supărătoare, dictate de dorința de a le întări calitatea de dovezi. Totul e gândit sau acceptat în funcție de teza generală și cât de suverană e aceasta se poate observa mai ușor, în cazul ideilor evident false, expresii ale împingerii la limită, fără nicio prudență teoretică a demonstrației. Tot așa, prelungirile metafizice ale viziunii sale asupra creației culturale. Cosmogonia imaginată de blaga, spre a da un exemplu, nu se susține filozofic și științific prin nimic, dar apare ca perfect explicabilă dacă o raportăm la efortul lui de legitimare a creației. Viziunea din diferențialele divine E modelul în absolut și, totodată asigurarea ultimă, a perpetuității necesare a actului creator uman. Evident, a explica nu e totuna cu a accepta. Ceea ce e fals în filozofia lui Blaga, rămâne fals. Considerate din unghiul demonstrației intenționate... Teoriile greșite sunt tot atâtea argumente nule, momente de eșec în pateticul discurs de susținere a condiției creatoare a omului. Amplu conceput, sistemul filozofic trebuia să cuprindă mai multe trilogii. Cu ultima carte, ființa istorică, inedită încă, elaborată parțial în anii războiului, Cercul se închide. Meditația filozofică a pornit de la istorie și se reîntoarce la ea. Blaga nu și-a scris cărțile din pură pasiune speculativă, ci pentru a afla pentru sine și pentru omul contemporan lui un temei de existență. De la orice temă teoretică ar pleca și oricât de departe în metafizic ar împinge meditația, el ajunge mereu la judecarea situației momentului, Resimțită ca situație de criză a omului și a culturii și la propunerea de remedii Vrea să construiască chiar o metafizică pentru folosul zilei de astăzi Opera lui Blaga e o încercare de justificare a omului și a creației Într-o epocă marcată de două războaie apocaliptice Umanistă în fundamentul ei ea e discutabilă sau de-a dreptul inacceptabilă în multe dintre teoriile pe care se sprijină. Foarte departe de intenția unei analize în această direcție, introducerea de față la un volum de scrieri ale lui Blaga n-a vrut decât să rețină prezența continuă în opera lui, a unei teme și a unui sens fundamental care impun cercetarea și judecarea fiecărui capitol din perspectiva întregului. Și un astfel de capitol compune seurile, conferințele, articolele grupate de autor într-un volum cu titlul Izvoade, în care e de văzut mai întâi o completare la zări și etape. Selecției de lucrări premergătoare trilogiilor, Blaga i-a adăugat una cuprinzând în cea mai mare parte scrieri de după închegarea viziunii filozofice sistematice. Înainte de a încerca o analiză a lor, încă o observație Vocația creatoare a omului are, după blaga, o dublă determinare, ontologică și istorică. Omul e creator de cultură pentru că e om, adică pentru că aparține unui mod de a exista care e general și exclusiv uman. Toți oamenii sunt creatori, zice el. Și, din altă perspectivă, e creator pentru că în el acționează un complex de factori ce formează baza actului creator, complex caracteristic unui popor și denumit, ca împedant, recunoaște blaga, matrice stilistică. Lăsăm deoparte o a treia încercare de legitimare a vocației creatoare. Cea metafizică, implicând adică intervenția unei transcendențe, ea fiind decât o prelungire non necesară, autorul însuși o spune, a viziunii sale. Văzută în determinarea ei ontologică, aptitudinea creatoare e analizată în datele și în mecanismul ei general, iar ca realitate istorică, etnică, stilistică, e urmărită în manifestările variind, după timp, spațiu, sfera a culturii. Determinarea e dublă fără a fi însă contradictorie. Dacă facultatea creatoare e general umană, ea se realizează totuși întotdeauna concret, adică în cadrele unei matrici stilistice. Iar succesiunea manifestărilor, exprimărilor unei matrici stilistice, alcătuiește istoria unui popor. De-aci preocupările de istoriograf ale lui Blaga... Fundamentul teoretic al acestei filozofii a culturii conține două mari erori. Situarea resorturilor activității creatoare, exclusiv în subconștient și ignorarea determinării acestei activități de către condițiile vieții social-istorice. A doua eroare e, de altfel, o consecință a primei. Rezultat al puterilor și inițiativelor inconștientului, creația de cultură e scoasă de sub influența decisivă a istoriei. După blaga, împrejurările istorice determină numai măsura și ritmul în care posibilitățile creatoare se manifestă. Erorile de principiu apar cu toată claritatea în aplicarea tezelor generale la fenomenul culturii românești în spațiul mioritic. Realitatea culturii e introdusă în scheme prestabilite, e constrânsă prin interpretare, să confirme poziții strict speculative, neverificate și neverificabile. Cele mai multe texte din izvoade sunt fragmente din meditația lui Blaga asupra vocației creatoare a poporului nostru. O meditație care începe încă de la vârsta debutului. În pietre pentru templul meu e schițat un examen al orientării culturii românești la acea dată, continuă în numeroase eseuri și articole, imaginează spațiul mioritic și coordonatele substratului nostru creator și e prezentă deseori explicit în mai toate cărțile filozofului. Se poate spune fără exagerare că meditația aceasta e o constantă a vieții interioare a lui Blaga. Nota distinctivă a eseurilor de față stă în aceea că sunt mai degrabă niște confesiuni decât niște analize. Ele spun mai mult despre autor decât despre obiectul preocupărilor lui. Îl regăsim pe scriitorul publicist din prima etapă a activității lui, admirator entuziast al creației folclorice și culte, din epoca în care teoretizarea nu copleșise încă reacția spontană a spiritului. Lipsește de asemenea atunci, ca și în textele târzii, adunate în izvoade, schematismul demonstrațiilor din trilogii, ceea ce îngăduie o mișcare mai liberă a spiritului lui Blaga, a fanteziei lui teoretice și poetice, evidentă cu deosebire în școala ardeleană latinistă și în eseurile cu punct de plecare în folclor. Valorile de ordin liric sunt peste tot precumpănitoare, dacă nu exclusive. Din spațiul mioritic a rămas numai ideea fundamentală că poporul român e înzestrat cu o mare capacitate creatoare, pe care însă împrejurări ostile au împiedicat o secole de-a rândul să se realizeze de plin. Ideea nu-i aparține evident lui Blaga, ea e generală în conștiința culturală românească. Definitorie pentru blaga este ruința în afirmarea ei și planul în care desfășoară susținerea. Temeiul convingerii lui îl formează faptele de creație realizată cu toată vitregia împrejurărilor, existența unor momente, personalități sau opere de mare nivel și care nu sunt totuși decât indicii a ceea ce ar fi putut produce în condiții normale românii. Personalitățile ca și momentele creatoare, oricât de deosebite și de distanțate, se explică printr-un substrat comun. Viziunea lui Blaga asupra culturii noastre va implica de aceea cu necesitate procesul constituirii lui. Într-un eseu intitulat Getica, el respinge ipoteza lui Pârvan asupra ceea ce va fi fost spiritualitatea geților sau dacilor. Getica lui Pârvan a în 1926. Eseul lui Blaga e din 1943. Reacția lui atât de târzie și anume în anii războiului se datorește carierei pe care unele idei ale istoricului o făcuseră în ideologia și publicistica vremii. Presupusa credința a dacilor, în nemurirea sufletului a fost, după cum se știe, un argument pentru cultul morții, întreținut de ideologia de extremă dreaptă. Blaga declară, poate că nu ne-am fi hotărât la asemenea lucrare, critica geticii, dacă unii din discipolii lui Pârvan n-ar manifesta o prea mare ardoare într-o unor erori preavădite ale maestrului. Și citează.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 Răbufnește mai curând spiritualismul cu aleanuri stoice și ascetismului Pârvan, decât credința strămoșilor geți. Dincolo de refuzul ideologiei morții și a războiului, care specula propoziții din Pârvan, e vorba de o inaderență structurală. Toată opera lui Blaga stă pe un sentiment de iubire a existenței și de spaimă de neant. Situarea polemică față de Getica are și alterațiuni. Cartea se ocupa de religiozitatea geților. Mitologia, religia, nu-l interesează pe blaga prin adevărul credințelor conținute, ci exclusiv ca manifestări creatoare. Sunt pentru el fenomene de cultură din care putem deduce capacitatea de creație a poporului care le-a produs și a reconstitui fizionomia lui spirituală. Viziunea asupra lumii atitudinea față de existență, factorii ce caracterizează aptitudinea lui creatoare. Teza lui Pârvan, nucleul imaginii construite de el, este aceasta. Geții credeau într-un unic zeu de natură uraniană, Zamolxe. Ei implicată aici ideea unei fizionomii spirituale sumare și a unei capacități creatoare foarte sărace, pe care cealaltă teză despre credința a nemurire ca atribut firesc al sufletului, o anulează aproape cu totul. Sigur de nemurire, getul e condamnat la o existență pasivă, își disprețuiește viața pământeană și se grăbește spre una cerească. Creația e inseparabilă însă după blaga de o atitudine activă în fața lumii. Asemenea ideii se par filozofului false, determinate în mare măsură de propria orientare spirituală și concepție despre viața lui pârvan. El opune o viziune sensibil deosebită și mai obiectivă, întemeiată nu pe vreun spor revelator de informații, ci pe o nouă metodă de interpretare a celor existente, derivată din morfologia culturii, topografia stilistică a mitologiilor. Dacii sau geții, fiind o ramură alături de atâtea altele ieșite din trunchiul arian, trebuie lărgită perspectiva până la cuprinderea acestui ansamblu, ale cărui părți nu pot să nu aibă, dincolo de diferențele specifice și unele elemente comune. La baza metodei stă deci ideea că vocația creatoare, care e o constantă umană, peste spații și timpuri, se manifestă în moduri proprii în funcție de câteva variabile de amploare diferită. Un grup de popoare, un singur popor din cadrul lui, o epocă istorică, un individ. Dintr-un mănunchi de posibilități și virtualități, creația devine astfel realitate culturală infinită. Diferențierea implică adaosul de trăsături noi, de factori particulari, dar nu și dispariția fondului comun. Prin urmare, dacă vom face analiza comparativă a mitologiilor popoarelor ariene, vom observa pe de o parte elementele lor comune, pe de alta, gradul și sensul deosebirilor. Mitologia getică nu poate fi fundamental altfel și dat fiind că tracii ocupă în spațiul arian un loc mai curând interior decât exterior, ei nu puteau să prezinte decât particularități care îi mențină în limitele unei diferențieri atenuate. Asemenea analize comparative ale culturilor în perspectivă stilistică, Blaga încercase încă în volumul de debut. În trilogia culturii și în trilogia valorilor, ele devin foarte frecvente. În Getica e vorba însă de ceva mai mult de reconstituirea caracteristicilor unei mitologii despre care avem puține date prin analogii stilistice. Termenul are mereu accepția dată de morfologii culturii. Blaga verifică deci și interpretează informațiile prin integrarea mitologiei getice în ansamblul din care face parte și deduce fizionomia ei stilistică de aci. Analizează mitologiile indică, germană, greacă, iraniană, slavă, celtă și distribuie trăsăturile definitorii într-un tabel rezumativ care figurează topografia stilistică a mitologiilor ariene. Analogiile pe care acesta le impune infirmă sau corectează ipotezele lui Pârvan. Mai întâi. Ipoteza credinței într-un singur zeu de natură uraniană, închipuit ca balaur, cap de lup, coadă de șarpe. Pretutindeni, în toate mitologiile ariene, domină antropomorfismul și, odată cu acesta, e dat pretutindeni și politeismul. Antropomorfismul, inclusiv politeismul, ca dominantă mitologică e o trăsătură ariană la egipteni, la michenocretani, acest antropomorfism era foarte mărginaș. Stăpânitoare era la aceste populații imaginea despre zei alcătuită din om, mamifer, pasăre, reptilă. Așadar, trebuie să admitem că mitologia getă cultiva o seamă de zei, printre care Zamolxe avea o întâietate ierarhică, întocmai ca Zeus la greci. O mitologie uraniană nu putem să atribuim geților, căci nicăieri la arieni,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 Cu argumente similare e corectată și cealaltă a lui Pârvan, despre credința a nemurire. În faza lor mitologică, arienii sunt departe de spiritualism, au o concepție foarte materială despre suflet, iar post-existența e înțeleasă ca un mod de trăire trupească. Și la fel, nemurirea nu pare să fie totdeauna un atribut firesc al sufletului, ci mai curând un dar de obținut. Adesea nemurirea trebuie dobândită pe diverse căi, ca prin vrăji, prin leacuri, prin rituri speciale sau prin jertfe.